บ o ๊กทูเก้ i สิบเอ็ดโนเซชิอันหนึ่งโนเซชิอั p r o p o z i นุประโยครองลงมาที่หนึ่ง i ร i i SECUNDARE CUCĂ 1 หวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้นเวเลแม้ว่าบูคุณทราบได้อย่างไร d e อุนเดชิดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้นปอร์เควไม่บ Sper că va fi mai bine. El trebuie să vină. Vine sigur. Vine sigur. Știu. Este sigur. Este sigur. d e Știu că vine. Știu că vine. เขาโทรมาแน่ s ิ g u ร์สุน่าซิกร์จริงหรืออเดเวร์ตอดวร์ตดิฉันเชื่อว่าเขาจะโทรมาครดเกยร์สน่าครดสุนาวายมันเก่าแน่ๆน่วีนล Este cu siguranță vechi. Vinul este cu siguranță vechi. Cu r u n e r Știți asta exact? Știți asta exact? Îi ș n c h i u e h i a i c e s t c a u ă n u i că este vechi. ă u i că este vechi. b ă n u i că este vechi. ă că este vechi. a u h a ș u ă e h a u u i c a u d u i m c a k șeful nostru arată bine. șeful nostru arată bine. คุณคิดอย่างนั้นไหม c r e d e ț i c r e d i ț ดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียว cred că arată chiar foarte bine. cred că arată chiar foarte bine. หัวหน้ามีแฟนแล้วแน่ Șeful are precis o prietenă. Șeful are precis o prietenă. c h i ț i n crede ț i cu adevărat? Credeți cu adevărat? p Este n Yang peida ma cua cau mi feleuu foarte posibil să aibă o prietenă. Este posibil să aibă o prietenă.